Bimilla Amasean Euskal Herria zeharkatzen hasizenetik erakusketa eta topagune ibiltariuntatik 30.000 lagun iragandira illa da eta untatik aurrera Irungo Ordanibia Plazan 400 metro karratoko gune batean euskal gizarteak azken laurogei urteotan bizi izan bituen indarkeri eta giza eskubideen zanpaketaren berri ematen duten testigantzak plazaratzeaz gain nahi duen herritarorok aukera aukanendu audio grabazioen bidez bere ekarpena egiteko ere euren asmoa da kolore eta alde guztietako testig gantzak biltzea. Aintzan ezen arro Gogora institutoko zuzendariak esplikatu digunez, gazteek ere jakin minaundia agertzen dute. Hori dela eta Euskal Gatazkaren unerik latzenak bizizan ez dituzten amasei eta emesortzi urte bitarteko gazte izuzten butako, bisita eta atelierrak ere antolatu bituzte. Haintzan ezen arro. Gombidatu genuitun gazteak eto zitezen e, zer eskatzen zioten memoriari eta haiek eskatzen zioten asan, nirenik eta behin gauzak behar e, dian bezala kontatzea. Ez ezagun egin frankismoarekin egin duguna eta hainbeste urtean isile geratu gero e, urte pasata gero azteko hitz egiten gauza Eta hori da egin nahi duguna honetan. Gauza diren bezala kontatu eta gu baino hobeto honik dut kontatu diesaiek bizi izan duten pertsona beraiek da horregatik testigantza testi gantza diferenteak entzuten dituzte eta geho horren gainean gogo eta egiten dute eta ez dago mezu politikorik horiek dagona da e, mesu etiko bat eta ikusi ondoren indarkeria puntual batek bizi eusaurako eragiten duen kaltea oso zaila da e, hori ikusi ondoren ateratzea indarkeriaren justifikazio diskurso batekin hor ikusten dugu testi duten balio pedagogikoa Ez da beste diskursorik behar, eh? Itzordun nagusi bat antolatu dute ere, hilaren hogeita lauean arratxaldeko saspiretan magin guru batekin. Bertan, etako bi biktimen ideak galeko biktima baten alaba eta poliziaren indarkeriaren biktima baten alargunak parte hartuko butelarik.